Allah həmdə olsun, şükür olsun, Allaha yine belə gözəl, mübarək məclisə toqlayıb. Allah Allah dərsimizi bərəkət dələsin və günü cənnətə girməyimizə səbəb eləsin. Bu günlərim Allah'ın izni ilə iman mövzularına davam olaraq neşə tövhid mövzularına davam olaraq Şəx Salih Tövzanın Allah onun ömrünü, özünə itayəti uzaqsan. İtiqad Əhlisünə və cəmağə Min usuli İtiqad Əhlisünə və cəmağə Əhlisünə və cəmağənin İtiqadını, Əsasları kitabını oxumağa başlayacaq. Şıx e, bu kitapda e, çox qısa olaraq Əhlisünə və cəmağənin adları nədir? Hansı adlar verilib olaraq. İtisətləri nədir? əsas əsullər, yəni əsas əsaslar hansılardır? Ki, hansı ki, əhz-i sünə o əsasların üzərində qurub öz dinini. Daha doğrusu, İslam dini həmin əsasların üzərindədir və əhz-i sünə həmin İslam dinindən lazımınca surlar. Şeyxın özü haqqında məlumatı zəqin ki, var. Şeyx hal-hazırda sağdır, səyadiyyə Ərəbistanında yaşayır. E, Kibər öləmənin üzvüdür. Yəni, böyük alimlər e, məclisinin üzvüdür. Həmçinin fətba verən alimlər e, yəni, heyəsinin toplusunun üzvüdür həmçinin. Ona görə bu kitabı seçdik ki, bu kitab çox müxtəsərdir. Tez müddətdə, az müddətdə qutarmaq üçün e, bu kitabı seçdik. Və bu adda kitab yazanların da sayı çoxdur. Şevx və yaxud da keçmiş alimlərdən şoxların, həmçin indiki alimlərdən Şeğ İbrəhim Ruhi ilmin və başqa öbür şox alimlərin bu adda kitabları var, yəni Əhli və Cəmiənin ehtiqadı. Şeğ Fəvzan Rəhməhullah bu kitabında buyurur, Bismillahirrahmanirrahim Rəhmən və rahim olan Allahın adı ilə Əl-Həmdülillə Rubbül-Ələmin Ədən əl Ələmlən Rəbbi olan Allah həm də olsun hansı ki, o bizi İslam'a a hidayət edib. Allah-u səhələ buyurur, Allah-u səhələ buyurur ki, Ərəz sürəsinin 43-cü ayətində biz hidayət oluna bilməzdik, əgər Allah bizi hidayət etməsəkdir. Və şəhət bundan sonra Allah-u səhələdən Allaha dua edir və ondan gənir dir və buyurur ki, ona sual edir ki, Subhanahu ondan istəyir ki, bizi ölümə qədər ona bağlı saxlasın. Allah təala buyurur ki, ey iman gətirənlər, və siz yalnız müsəlman olarkən ölməyin. istəyir ki, Allah bizi həmin haqq üzərində, İslam üzərində sabit etsin, hətta ölümümüzə çatana qədər. Yəni ölə nə bizi Həqq üzərində sabit etsin. Necə, Allah tələf surəsinin 102-ci ayetində buyurur ki, Ey iman gətirənlər, Allah, Allaha lazımınca səbibalı olun və yalnız müşəlman olaraq ölün. Yalnız müşəlman olaraq ölün. Biz də Allah tələfədən istəyir ki, Allah tələfədən bizə haqq üzərində ölünə qədər sabit etsin. Və duasına davam edir, buyurur ki, va ənlə yəziğə qulubənə bədə idhədənə Və və bizi Haqqa hidayət etdikdən sonra İslamda bizi, e, bizi İslamda etdikdən sonra bizi azdırmasın. Qəlbimizi İslamdan döndərməsin. İnşəallah Allah təala buyurur. Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Əl-İmrans 3:86-da buyurur ki: Möminlərin dilindən, yəni dua edən möminlərin dilindən buyurur ki: Ey Rəbbimiz, Bizi hidayet ettikten sonra Hazdırma <gülüyor> Bizim kalplerimizi haktan Hazdırma Ve sallallahu ve sellem Ala nebina ve qudvetina Ve hibibina Muhammedin Rasulillah Alladzi Ba'tahu Rahmeten lil alamin Peygamberimiz Öncülümüz, sevimlümüz olan Muhammed'e Allah'ın Salamatü ve selamı olsun hansı ki onu Allah s.a. aləmlərə rəhmət olaraq göndərib. Və rəzəyəlləhu ən əshəbihə əl-bərra əl-əzhar, əl-mühacirinə minhüm vəl-ənsar. Mühacir və ənsarlardan olan səhabələr səhabələrə, səhabələrdən Allah razı olsun, hansı ki onlar qaçdırlar. Və mən təbiyəhum bi-ihsən və mə təaqibəl-leyli vəl-nəhər. Və gecə və güncüz durduqca onların ardınca gidenlərə hamısından Allah razı olsun. Fəhəziyəl-kəlimətü müqtəsərə fi bəyən-i əqiləti əhl-i sünnetu vəl-cəma'a dəan ilə kitəbə mə te'ayəşəl əmmət-i isləmiyyət min təfərq və əqtələf Şəx buyurur ki, məni bu kitaba yazmağa bəradar edən bugünkü gündə İslam ümmətinin yaşadığı ixtilaflardır. Firqələri parçalamaqlarıdır. Yani buyurur ki, ona görə bunu yazdım ki, həmin firqələrə parçalanan insanlığa haqqı tapa bilsinlər. Və cəməsələni fi kəsrətil əl-tirəq əl-müəsrə vəl-cəməətil müxtəlifə Kullün yəd'u ilə Nihlətihi və yüzətki cəməti Buyurur ki, Hər bir kəs Öz firqəsinə, Öz dəstəsinə, öz cəmatına Çağırır insanları Və hər kəs iddia edir ki, onun cəmatı haqq üzərindədir. Onun olduğu yol Doğru yoldur. Hətta Əsbəxəl-müslüm əl-cəhil Fəyatihi fi xeyrətin min əmrihi məniyyətdəbi. Hətta elə vəziyyət gəl, çox ki, buyurur, cahil olanmış əlman, yəni elmsi olanmış əlman bilmir ki, hansı yolun arqasında geçsin. Hansı yolun arqasında geçsin. Bilmir ki, kim dediyi doğrudur. Yəni, kimin dediyi Peygamber Səmin sünnətinə uyğundur. O, birbən yaxsa deyir. O, bilmir ki, kimi özünə müəllim tutsun, kimi özünə öncül tutsun. Və əşqə, hədə fəfri, ləzi yuridə yuslim, Ləyədriq <gülüyor> mən hüvəl-İsləmü səhiyhü ləzi qaraə və səmiən hü. Və İslâmı qəbul etməyə isteyən kafir bilmir ki hansı firganın arasınıza geçsin, hansı məlkebdən yapışsan. Hansı yol daha doğrudur. Hansı Kuran və sünnetdə gelen haqdır. Yani hansı yol haqqı üzərindədir. El-İsləmü ləzi hədə ileyhəli Qur'an və sünnetin nəbiyy sallallahu aleyhi və səlləm Əl-İslamun ləzi məhkələt hu həyatuhu həyatuhu səhəbə əl-i kiram və intəhəcət və intəhəcət hu əl-qurunul məhəddələ Əşək ki, həmin insanlar, yəni haqqı aktarmaq deyən yani, insanlar tapa bilmirlər ki, o İslam hansı İslamdır? Yəni hansı firqədə, hansı məhzəbdə olan İslam haqq İslamdır, hansı ki o həyatı, o İslamı səhəbələr Cezirədə əsirdə olan insanlar, yəni təbiinlər və onların ardınca gələnlər yaşayıblar həmin İslamda. Yəni həqiqətən cahil insan üçün bu çətindir seçmək. Sən baxır ki, filan kəsərə vahabi deyillər, filan kəsərə sünni deyillər, filan kəsərə şia deyillər. Onları öz cəhənlərinə parçalanıblar, sünnələrin içində filan məshəb, peşmə məshəb, onların öz daxilində qollara parçalanıblar, tarikatlara parçalanıblar. Naxçıvəndli tarikatı, filan tarikat, yəni sufilər, onlar bunlar. cahil adam üçün çətindir. Hansı yoldan yaxşılıq çap olsa. Hər bir yolda olandan dəyək ki, mən doğru yoldayım, yolda olan mənəm. İstəyənəm kəs tərpək, -tər, sonra deyəcək ki, haqlı yolda olan mənəm, mənim, mənim şeyximdir və şayirəm. Bizim kitabımızdır, ən doğru kitab. Yəni, cəhli insan üçün çətindir. Kimdən arqa üçün də geçsin, kimdən öyrənsin. Və həqiqətən, İslama gəlməyi istəyən insan da bu cür firqələri, bu cür parçalanmaları görəndə bəqli İslamdan qaçır. Çətinliyini görür. İslamdan qarşı, bəşir, hamısı bunları, yəni, sayır ki, bunları bəyan etməkdə fikir, öm məqsədə ki, bu kitabın nəyə görə yazdığını və bu kitabın dəyəri, dəyəri nə olduğunu bəyan etsin. Və innəmə yara əl-İsləməl-qalib biduni Həmin cahil insan, yəni haqqa axtaran müsəlman və yaxud da kafir olan hansı ki, İslamı qəbul yemə istəyir, İslam dedikdə baxır ən çox kimdir qarşısındayıq, onu İslam görür. Biliriz ki, ən çox yayılan kimlərdir? Sufilər, cəmat təbliq, hənəfi məsəbi adında olan, lakin özlərinin, İmam Əbu Hənifənin əqidəsindən çox-çox uzaq olan adamlar və s. Ən çox yayılan bulardır. Təzə İslamə gələn insan və yaxud da İslamda olub elm almaq istəyən insan, baxır ən çox bunlar görür, deyir ki, misal, İslam budur. Və yaxud da bu gün kimi necə ki, qərbə tanıdılar İslamı tartlatmaq, dağıtmaq, vurmaq və s. Necə ki, bunu xəbarizə və ixvanlar, ixvanlar bugünkü gündə yayıblar. Hakk deyəndə, İslam deyəndə bunu görürlər. Necə ki, bir az 15-20 il öncə biz İslam deyəndə yalnız mollaları tanıyırdıq. Meyid bastırmaq, nikah gəsmək, başqa bir şey yoxdur. İslam bundan ibarətdir. Cəmaatın bunu haqsız yerə alıb yeməkdir. Bundan başqa bir şey deyil İslam. Yəni, insan nəyi görürsə, ən çox, deyir ki, İslam budur. Yəni, ümumən, ən çox gördüyünü İslam adlandırır. Yəni, dedir ki, qəvdə bugün irhabiləri, yəni, faqqadanları və s. xəvacə və ixvanları İslam adlandırırlar. Ondan başqa İslamı görmürlər. Haqqı axtarmadan, onların xüsusi adlarına basmadan ümumi onlara İslam adı verirlər. Yəni, onlar da İslam da onun altında istədiklər, ne edirlər? Və s. Yəni, yenikən adam belə baxır İslam dininə. Araşdır Yəni, arşırmaq qabiliyyət də yoxdur əslən onun. Necə ki, şəh buyurur, müstəşriqlərdən biri, müstəşriq bilirsiniz. Kimdir? Müstəşriq, İslam'a daxil olur ki, İslam parçalasan. Yəni, şərbşünatlıq deməkdir. Şərbşünatlıq denə ərəb aləminə, şərb aləmi adı verilib bilirsiniz, qərb-tərəkdən, qərb-tərəkdən. Və, İslam'a daxil o kəsilər ki, Onlar İslamı öyrənsinlər, onu içərdən parçalasınlar. Çünki görürlər ki, İslamı xaricdən parçalamaq çətindir, qüvvətlidir, güclüdür. Ayağı qalqsa məhvidə və içərilərinə girirlər ki, içərilərinə parçalasınlar. Müsəlmanların elimsiz olan tərəfində zəif növlərini keçsinlər, həmin tərəfindən istifadə edib, onları parçalasınlar. Necə ki, bugün görürsünüz qərbdə necə hərəkətlər İslama qarşı, məqsəd nədir, məqsəd təhsil İslam Həm üçün məqsəd Hı -hı. odur ki, onları öz içərilərində qaynasınlar, qaldırsınlar, özləri bir-birini qırsınlar. Necə ki, bu hadisə baş verir. Həm üçün onları vurmağa səbəblər ərdələsinlər. Yəni, müşəlman belə yerlərdə ağıllı olsun. Qadisinin el məhlinə əgər bilmirsən. Öyrənsin ki, belə momentlərdə, belə hallarda, belə anlarda özü necə parmalıdır? Müşəlman hikmət sahib olmalıdır. Bizə Allah Allah və onun peyğəmbəri, onu Allahın salvatı və salam olsun, hikmətli olmağı öyrənir. <gülüyor> Belə anlarda hansı yol tutmalıdır? Fitnələrdə, fitnə vaxtlarında insan necə olmalıdır? Ona görə, necə ki, şeyh təfələrlə buakda buyurub, gələk insan bu cür fitnələrdən uzaq olsun. Peyəmələsən buyurur ki, bir hədsində sizlərdən kim munkər görsə, münker Yəni dinə zidd olan bəyəninlə bir şey. Görərsə onu dili ilə, onu əli ilə dəyişsin. Əgər bacarmırsa dili ilə, bacarmırsa Kəhli. qəlbi ilə. Və bu imanın ən zəif yeridir. Hədisdə hədisdə. Lakin İbn Qayyim rahmehullah bu hədisdən faydalar çıxararaq buyurur ki, münqəri necə inkar etmək lazımdır? Hansı vaxtı onu inkar etmək insana vacib olur, hansı vaxtı müstəhəb olur, hansı vaxtı haram olur. El vaxtı ola bilər ki, həmin inkar haram olsun. Həmin sənin pis əməli inkar etməyin haram olsun. Bizim şərihimiz bizə haqqla əmr etməyi əmr edir. Həmçinin haramlardan çəkindirməyi bizə əmr edir. Əmir bil məruh, nəhiyyəni munkər. Munkərdən çəkindirməyi qadağa etməyə bizə əmr edilir. Amma onun üsulu var, hikmətlə, hansı vaxtda, necə? Ə yəni, istənilən vaxtı, istənilən formada e, inkar etməyə olar mı? Yox. Üsullarını da Pəyğəmbər həmin həyatına baxsaq, hamısı, yəni deyilmiş yəni, İbnə Qayyim rəhməhullahın dedikləridir, Pəyğəmbər həyatına götürülmüş, yəni e, faydalardır. Ə ya sənin etdiyin inkar həmin munkərin yerinə, yəni ondan daha yaxşı, yaxşı bir əsas əsri gətirəcəksə, o halda etmək vacibdir. Yəni, munker yerindən itəcək, onun yerində hat sabit olacaq. Vacib o halda həmin pisliyi aradan qaldırmaq. Əgəl sənin etdiyini yerindən, sənin etdiyindən, e, sənin gördüyündən daha böyük bir fitnə gələcəksə, daha böyük bir munker gələcəksə, o halda etmək şəramdır. Və s. Yəni, bu təqsimətlər, yəni bu böl bölgülər var. İndi özü düşünün. Yəni, küçələrə çıxıb nümayişlər etmək və yaxud da gedib binaları yandırmaq və s. Nə qədər fayda gətirir müsələlən onlara? Həmin baş vermiş hadisələr aradan qalxdı, yoxsa yox. Qalxmadı, əksə bir az eşidətləndi. Əksinə, bir az eşidətləndi. bir ölkədə idi, İndi bir çox ölkələrdədir. Əvvəlcə yalnız qəzətlərdə idi, indi başqa vasitələrdə əraqlıdırlar. Nə faydası var axı? Gələn, müşəlman uzaq görən olsun. Fitnələrdə bilsin necə hərəkət eləməlidir, alimlərin sözlərinə qayıtsan. Əgər fayda versə idi, böyük alimlər bunu edəyərdi. Böyük alimlər küçələr çanların qabağında çıxardı. Ən birinci olar əllərində bayraq götürərdilər. Əgər onlar eləmillərsə, yəni bizim elm sahiblərimiz bundan bizi çəkindirirsə, çəkinmək lazımdır. Üslubu nədir? Hansı cür hərəkət etmək lazım onlara qarşı? Onu da onlardan götürmək lazımdır. Peyğəmbərsəm hədisdə buyurur: "Munkar gördüyünüz zaman onu əlinizlə dəyişin." İlk önce Peyğəmbərsəm əllə dəyişməyi buyurdu. Yaxşı, bütün vaxtlarda, istənilən vaxt əllə dəyişmək vacib olur mu? Yox, bəzən hətta haram olur. Və əllə dəyişmək hər bir kəsə Ait deyil. Əl ilə dəyişmək, əmir sahiblərinə aiddir. Munkəri əl ilə dəyişmək, istə, hər bir müsəlmana aid deyil. Hətta ki, məsələlərdə olsa, görsən ki, yolda kimsə bir e, pis hatə törədir. Hansı bir munkəriyidir. Onu əl ilə bizim hər birimizə qayıdır, yox. Əmir sahibləri var. Dövlətin güc strukturları var. Bu işi onlar dəyişməlidirlər, əmir sahibləri ilə. İkinci gəlir, ikinci mərhulə dillə dəyişməkdir. Həmçin dillə dəyişmək də məsəladən məsələyə müxtəlif ola bilər. Vaxtdan vaxtdan müxtəlif ola bilər. Yəni, hikmətə uyğun olaraq. Əgər dillə dəyişmək failə verətirsə, həmin münkar ardan qalxasıqsa və onun yerinə bir ə, salih yəni iş sabit olasıqsa, haqq sabit olasıqsa, o halda demək vacibdir. Yox, əgər fitnə çıxarsıqsa, ondan daha şiddətlisi və yaxud da onun kimisi gələsirsə, gələn imza alman vəziyyətə baxsan. Eğer daha şiddətlisi gəlirsə, gələk sussun, artıq danışmaq haram olur. Yox, görsə ki, o sininəcək, onun yerinə daha yüngül birisi gələcək, yenə deməsi vacibdir. Amma görsə ki, onun mislində başqa bir fitnə çıxarsıqdır, bu halda gerək iştihad eləsin. Düşünsün ki, o yeni gə Yeni gələn munkər öncəkindən nisbətdə, öncəki ilə nisbətdə nə qədər onun gələcəkdə silinməsi, onun gələcəkdə aradan götürməsi yüngül olacaq, yoxsa ağır? Görsək ki, ağırdır, yox olmaz onu yeni demək. Yox, görsək ki, sən yeni gələk işlərini aradan götürmək asan olacaq, o halda tətbiq edə bilər. Və belədir. Yəni, i̇stəyənən şeyi, istəyənən yerdə tətbiq edəmək olmur. Hə. Və üçüncü, qərzlə inkar etmək bu hər bir insana müsəl Gərək müsələmanı Allah üçün sevsin və Allah üçün ifrət eləsin. Sevgisi də Allah üçün olsun, ifrəti də Allah üçün olsun. Bu cür əməlləri görəndə, fitnələri görəndə, munkərləri görəndə onları ifrət eləsin. Qəlbinə ifrət eləsin. Bu, bu, ən birinci işdir və ən əsasıdır. Ən əsasdır, insan qəlbinə onu ifrət eləsin. Nifrət eləsin ona. Allah rızası ona ifrət eləsin. Əcər qazanmaq sonra ifrət eləsin. Əgər kimsə o əməlləri sevirsə, dinə, şəriətə cidd olan əməlləri, yaxud da şəriətə istezə olan əməlləri sevirsə, artıb o insan qəlbi xəstədir. Müsələman keçək, gəlir onu nifrət edəsin. Ən çox Allahı, sonra onun rəsulunu sevsin. Hətta öz nəfsindən də. Özündən də artıq sevsin. Amma dedik, əl və yaxud da dinlə inkar edəmək, bu, baxır məsələyə hansı vaxtda, hansı yerdə necə etmək olar. Elə vaxt var ki, dinlə inkar edəmək caiz olur. Bəzən vacib olur, bəzən də haram. Sən necək, bu məclisimizə dinlə inkar edəmək faydası var. Niyə? Eşdən toplu eşdir, dərk edir, başa düşür, qəbul edir diləni. Və həmin dilənlər fitnə yox, əksdə fayda verir. Eşdən tərəf elm alır amma elə yer də ola bilər ki, hətta dillə demək fitnə çıxara biləsən. Və ya hətta sənin özünə qarşı və ya hətta mücəmmələrə qarşı aykum səlam fitnə törətsən. Əşeq İslam dinində olan, yəni firqələrin çoxluğu Və yeni İslam-a gələnin və yaxud da cahil müsəlmanın bunlardan başa aça, açabilməyəcəyindən dolayı bu kitabı yazır və burada bir müstəşriqin sözünü gətirdik. Müstəşriqə deyir ki, İslam-a girən giren kəslərdir İslamı parçalamaq üçün. Əl-İslam-ı məhcubun. İslam üstü örtülüdür. Yəni, haqq olan İslamdan çövbət gedir. Həmin müstəşriq, yəni əslində özü kafirdi İslama girib İslamı dağıtmaq üçün, amma söylədiyi sözə baxan, İslam üstü ölçülüdür. İslam məhcubdur. Yəni, haqq olan İslam görünmür üstə. Görünən nədir? Görünən haqq olan İslamdan uzaqda olan İslamdır. Yəni, üstə görünən ən çox nədir? Qəlçərətdən görürlər taqlayışlar falan filan, İslam belə adandırırlar. Və yaxud da hansı tərəfdən görürlər ən çox sufiləri, Və hansı dərsən başqalarına? Üstə görünən başqa-başqa başqa firqələrdir. Başqa-başqa başqa cəmaatlardır. Hansı olar? Haqdan. Ya təmami ilə, ya da müəyyən qədər uzaqdırlar. Rəşət həmin Əl-İslam məhlub, yəni İslam üstü örtü sözünün mənasına gətirir ki, Əl-Müntəsibinə İleyhi Bidun-i İntisab Bi-Həqiqətihi Yəni Üstə görkən İslam özləri İslama nisbət olunub. Yəni, özünü müsəlman sayıb, lakin həqiqət, həqiqətdə isə yəni, onun doğru adı verilməyənlərdir. Gərək, hər kəsin özünün doğru adı verilərdi ki, yəni, bütün ə, hər bir kəs tərəfindən haqq olardı. Gərək, söylənlərdi, filan kəs sufidir, müsəlmandır, lakin filan-filan filan xataları var. Filan kəs, məsələn, iqvandır, hasaları budur. Flanş xəvaridir, flanş, flanşdır. Və bəyən olar ki, haqq olan İslam bunların içində hansıdır? Xəçəs ondan sonra həmin e, müstəşriqin sözünə əlavə olaraq, yəni onu aydınlaşdırmaq üçün buyurur ki, la naqulu al-islam bil-kulliyya li-anna Allah subhanahu damna taqahu bi-baqai İnna nahnu ki tam o müstəşfiqin dediği kimi deyil. Yəni İslam bütünlükdə pərdələnmiş deyil, bütünlükdə yəni gizli şaxlanılmır. Gizlində deyil. Yəni həqiqətdə belədir, var gizli. Üzə baxanda ən çox sufilik, filan-filan görünür üzdən. Lakin tamamilə belə deyil. Yani, Haq da görünür haqı xəter etmək istəyən haqqı tapa bilər. Və həmin haqq da həmişə qalacaq. Necə ki Allah Sübhənə və təala həmin haqqın qalacağına Quranda vəd verir. Hicr surasının 9-cu ayəsini oxudaq buyurur: İnna nahnu nazzalna nəzləl nazzalna və inna lahu lahafizun. Zikri, yəni Quranı biz indirmişik və onu da biz qoruyacağıq. Yəni, haq indirilir və haq qorunur. Şək yoxdur, haq qorunur, həstə qiyamət gününə qədər qorunacaq. Lakin, həmin müstəşirikli dediyi sözdə müəyyən qədər haq var. Yəni, İslam kamilikdə hicab altında deyil. Kamilikdə qizlədilməyir. Lakin müəyyən mənada, dediyində haq var ki, həqiqətən, ümumən baxanda, çoxluqlara baxanda, onlar görükür. Yəni, firqələr, müəyyən firqələr, müəyyən cəmaatlar, نزل شربا وببقاء الجماعة من المسلمين تقوم على تتفيقه وحفته ودفاع عنه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم və yihibbuhu və yihibbunə əlillətan ələl 'aləl kuffāb cihadidûna fi səbîlillahi və lā yakhāqûna law məlāim buyurur ki Allah Sübhana və təala öz dinini öz yəni göndərdiyi kitab Quranı qorumaqla yanaşı haqq üzərində olan müsəlmanları da qorumağa vəd edib və buyurur ki alatala ey iman gətirənlər əgər siz və yaxud sizlərdən bəziləriniz haqdan dönsəniz yəni küfr etsəniz İslamdan çıxsanız o zaman biz sizin yerinizə elə bir taifə, elə bir qövm gətirərik ki Onlar Allahı sevirlər. Allah da onları sevir. Əzillətən aləl-müminin Onlar müminlər üçün izzətlidirlər, e, zəlizdirlər. Yəni, Mümillərə qarşı çıxmazlar. Və izzətən aləl-küsrə kafirlərin üzərində isə izzət sahibidirlər. Allah yolunda döyüşərlər və eyib tutanların eyibindən də qoxmazlar. Həcsin Allah təala Məhəmməd surəsinin 38-ci ayəsini buyurur. Əyinə təvəllə seistəbdil qawman əgər siz dönsəniz, yəni, haqqdan dönsəniz Allah sizin yerinizə başqalarını gətirər və onlar sizin etdiklərinizi etməzlər, sizin kimi etməzlər, yəni haqqdan dönməzlər. Belə bunu Allah Tala şərt qoyurmuşam onlara və xastdan o zaman səhabələrə və şərt yoxdur ki, həmin səhabələr və onların ardınca gələnlər haqqdan dönmürlər. Allah Tala onları qoruyub saxlayıb səhabələri, yəni saxlayacaq da o haqqı qiyamətə qədər. Şərh buyuru, bundan sonra ya am ye al-jamaati lati qala anha Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem irbali bu o cemaatdır ki, hansı Allah Tala onları qoruyur, saxlayıb və Amma ki onlar haqqında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur: "Nəcazə qəifətun min ümməti al-haqq zahirin, la yadurruhum man khazalhum və la man qalafhum, ətə yəfi əmrullah təbāraka və təala və hum alə zalik." Buxarı və Müslimin rivayət etdiyi bu hədisdə buyurur: "Mənim ümmətimdən bir tayfa hər zaman qalacaq. Yəni, onların ardı-arısı kəsirmədən qalacaqlar. Hansı ki, onlar haq, haqqı izhar edərlər. Haqqı izhar edərlər. Və onlara qarşı çıxanlar, onları hüzdan, yəni etmək istəyənlər, onlara heç bir təsir göstərə bilməz. Yəni, onları haqqdan yayındıraq bilməzlər. Və onlar bu haqqın üzərində qalacaqlar, hətta Allahın əmri onlara gəl çatsın. Yəni, ölüm onlara gəl çatına qədər və ta qiyamət gəl onlara çatına qədər. Bu hədis dəqət deyir ki, haqq üzərində olan möminlər ta qiyamətə qədər qalacaq. Nə qədər parçalanmalar olsa da, nə qədər ixtilaflar olsa da, nə qədər müsəlmanlar firqələrə, cemaatlara tayfalara parçalansa da, nə qədər vidiətlər yayılsa da, haqq üzərində olan möminlər qiyamət günə qədər q Yəni hadisdə də həmin məsəl ki, "Lə təzəlü min ümməti." Təyfə, təyfə kiçik topluma deyilir. Ümmət böyükdür. Həmin məsəl ki, "Lə təzəlü min ümməti." Ümmətimdən kiçik bir təyfə. Yəni kəlmədə kiçik işlənmir. Yəni, Ümmətimdən bir təyfə. Yəni ümmətlə təyfə nisbətən çox böyük fərqli fərqli bir şeylərdir. Ümmət hədsiz böyükdür bütün İslam ümməti onun içində daxildir. Amma tayfa az bir topluma deyilir. Əböyük bir ümmətin içində haqq üzərində sabit olanlar, haqqı həm şey yaşayanlar və yaşayanlar kifir tayfa olacaq. Bu hədis də qeyd edir ki, əksər insanlar, əksər müsamlanlar, yəni haqq yolu, haqq yoldan kənar qalan. Başqa hədislər gələcək bundan sonra o 73 firqə həpsi 73 firqədən Peygəmbər yalnız biri üçün cənnət əhli deyir. Biri üçün cəhənnəmdən uzaqlar, deyir. Yerədə qalın, yetmiş ikisi üçün yox. Yəni, iki ilə birinin nisbətinə baxar. Bir, yetmiş ki. Ümmət tayfa. Bundan sonra buyuruyor şeyh, وَمِنْ هُنَا يَجِبْ عَلَيْنَا تَعْرِفُ عَلَى هَذِهِ الْجَمَاءَةِ الْمُبَارَكَ أَلَّةِ يَتَمَثَّ لَا الْإِسْلَامِ الصَّحِيِّ جَعَلَنَ اللَّهِ مِنْهَا Elə buradan da, Bize vacib olur ki biz hakk üzerində olan cəmaatı tərif edək. Yani onun tərifini söyliyək. Onu beyan edək ki o hansı sayfadır? Nəyə görə? Onu satmaq üçün, ondan yapışmaq üçün, onlardan olmaq üçün. Ve Allah biz de onlardan etsin. Yağrifəhə mən yürəyli tərif aləl-islamı səhih və alə əhlil haqqiyyina liyəqtədi bihim və yəsiru fəy rəkəbihim və <Sessizlik> ona görə bizə vacibdir ki, bunu bəyan etmək. Kim əgər həqiqi İslamı tanımaq istəyirsə, o bunu öyrətsin. Kim əgər o insanları qoşulmaq istəyirsə, onları qoşulmağı bacarsın və kim əgər İslam'a girmək istəyirsə, yəni küfrdən İslam'a girmək istəyirsə, təqva qəbul etmək istəyirsə, bu yoldan tuta Əl-müradı bir e, fırqatın nəciyə, əhl-i sünnəti vəl-i cəmağə. Şəx buyurur ki, yeni bir başlıqda, fırqatın nəciyə, fırqatın nəciyə deyən e, sözün mənası nicət tapan firqə deməkdir. Firqə, toplum, dəftə deməkdir. Nicət tapan firqə, əhl-i sünnə vəl-i cəmağədir. sünnə vəl-i cəmağədir. sünnə vəl-i sözünün tərifi bir sonra şəx söyləyəcək. Kənan müsəlmanlar Əli Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm ümmətə vahidən kimi qərar verdi. Allah təala buyurur ki: "Bəli, bu və mən sizin Rabinizəm, ona ibadət ki, Peygəmbər sallallahu zamanında müsəlmanlar bir idə, bir ümmət idə parçalanmamışdılar. Nizami xatırladır ki, Ənbiya surəsinin 92-ci ayəsində həqiqətən bu bu ümmətni bir vahid, yeganə ümmətdir və mən sizin Rəbbinizəm mənə ibadət edin. Allah-u Allah, Allah Teğəmmət zamanında olan müsəlmanlara, yəni səhabələrə tərif edərik buyurur ki, siz birsiniz, bir cəmaatsınız, bir toplumsunuz, parça-parça deyirsiniz. Və soru buyur ki, mən sizin Rəbbinizəm mənə ibadət edin. Və kəm həvəl-yəhud vəl təfriqil müsəlminə alə əhli rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm fə ləm yastəqiə və peyğəmbər şəxs zamanında yəhudilər və münafıqlar çox çalışırdılar ki müsəlmanları parçalasınlar səhabələri parçalasınlar amma bunu amma lakin bunu bacarmamışdılar nəinki atala suresini surəsinin 7-ci ayəsi buyurur la tunfiqə alə man inda rasulillahi hətta yanfədu münafiqlərin dinlə altada buyurur ki, Allahın Rəsulunun yanında olanlara nəfaqa etməyin, sadəqə etməyin, onlara mal dövlət verməyin. O zamana qədər ki, olar Allahın Rəsulunun yanından parçalansınlar dağılsınlar. Allah onlara cavab verir bundan sonra buyurur ki, وَاِلْلَّهِ لِخَزَائِنِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِنَا لَا يَقْقَحُونَ Göylərin və yerlərin xəzinələri Allahındır. Lakin bunu münafıqlər anlamazlar, başa düşməzlər. Münafıqlar çalışırlar ki, yəni bu əməlləri ilə, bu hilələri ilə səhabələri, Allah vallardan razı olsun, Peyğəmbərə sallamın yanından çəkindirsinlər. Kasıpçılıqla qorxudurdular, yəni onlara sadəqə etməmək, onlara mal verməmək ilə, kasıpçılıqla onları kasıpçılığa düşür etmək ilə qorxudurdur. Amma Allahman onların bu hiləsini bəyan edir və buyurur ki, onların bu hiləsini ortaya çıxarır, onları rədd buyurur ki, yerlərin, göylərin xəzinəsi Allahındır. Yəni, Müsəlmanlar üçün qorxu yoxdur kasıblıqda. Çünki xəzinə sahib olan Allahdır. Münafiqlər deyil. Lakin bunu münafiqlər anlamazlar. Həvələl yəhudu təfriqil müslimin validlərdihim əndinihim həmçin yəhudlər Şeymanlar parçalamaq, onları dinindən döndərmək üçün çalışırdılar. Necə Allah buyurur: "Və qalet taqalet ta'ifetun min ehli kitab aminu ci ayəni Allah buyurur. Kitab əhli, yani burada qəsd olunur yəhudilər onlardan bir dəstə bir təca elə eddilər. Əminu billəzi unzilə aləlləzinə əminu İman gətirənlərə nazil olana iman gətirin Sonra alıqla qeyd edir Və cəhənnəhə Günün bir hissəsində və yaxud da günün birinci yarısında Yəni onları aldatmaq üçün, müsəlmanları aldatmaq üçün Təhəməsəmi aldatmaq üçün Günün bir hissəsində və yaxud günün birinci yarısında iman gətirin Qurana Yəni iman gətirənlərə nazil olana və kəfrü axirəhə. ikinci yarısında sonra küfr edin. Yəni öz istədiyinizə qayıdın. Səbəb nədir? Nəyə görə bunu etməyə istədilər? Nəyə görə bunu əmr edildi? Öz aralarında la illəhum yərciun. Lakin müsəlmanlar öz dinlərinə qayıdarlar. Yəni onlara bu cür fitnə etməklə, bu cür onların içərisinə girib iman gətirdiyini deyib özləri küfrün içərisinə qalmaqla, günün bir səhifəsini müsəlmanlarla olub digərlərini kafirlərlə olmaqla müsəlmanların şəbətə yaymaq. Onları İslamdan çıxmağa dəvət etmək. Səbəbi sonunda Allah Allah bəyan edir. Onların bu hiyyəsinin səbəbi nədir? Lə əlləhum yərciun. Və ki, müsəlmələr öz dinlərindən qaydalar. İslamdan qaydalar. Ləkin Əl-xuddatu ləm təncə. Lənnə allaha kəşəfəhə və qədəxəhə. Lakin onların bu planı, bu hiyyələri baş tutmadı. Ona görə ki, Allah Allah onların bu planının üstünü açdı. Onların bu hiyyəsinin üstünü açdı. <hėvalum> Onlar daha bir, yeni bir yeni bir dəfədə yəni mühafələtlə çalışdılar ki, səhabələri yollarına azdırmaq. <hėl> Fe axədu yəzkuruna el ansar min ədavətin və hurub qəbləl-islam. ənsarların arasına girib onların İslamdan qabaq hansı vəciyyətdə yaşadıqları, necə aralarında müharibə olduqlarını, necə aralarında düşmənçilik olduqlarını onların yadına salmaq. Bu haləsə baş verib, yəqin ki, məşhur Müsləni hədisi vaxtda eşitmişsiniz. Yəhudilər, yəni, müsəlmanların, səhabələrinin bu fitnəri saldırlar, hətta ənsarlardan olan, səhabələrdən olan iki dəstə bir-birinə qarşı dururlar. Yəni, öncəki düşmənçilikləri qəlb yada saldırlar, onları bir-birinə Durusrul. Ve Şeyh Virun. Ne telolü de min eş'ar el ehja fi ma beynehum fe kethef Allahu hittehum bi qawli. Abu Rulki ola arasında önceden olan o edaveti, o düşmançiliği yada salmak için şiirler koşdular. Yani, şeirlər yazdılar, onların arasında sahabələr də şeirlər ki, yani, yada salmaq üçün unutmasınlar deyə. Həmin ədəbətə unutmasınlar deyə. Və Allah Subhanahu və Taala onların bu hiləsini üzərinə açdı. Quranda yani, Allah təala buyurur, Əl-Əmiran surətinin 100-cü ayətində: "Ey iman gətirənlər! Əgər siz kitab Ey iman gətirənlər, Ey əyyəsiz kitab əhlindən yəni qəss olunur yəhudilər. Siz kitab əhlindən bir sayfanın ardınca getsən, onun onların iziklərindən durub otursanız, sizi iman gətirdikdən sonra küfrə qaytararlar. Siondan döndərələr. A 106-cı ayəyə görə Allah Subhanahu taala onların bu hiləsinin bəyanından äh e, dəhşət edir və sonra buyurur ki Yevmaka yebdu vucuhum va taswaddu O gün, yani günü bir çox üzlər parlayacaq və bir çox üzlərin üzərinə hiss pas qonacaq. Və bilirsiniz ki, parlayan üzlər möminlərin, hiss pasçıq qonan üzlər isə kafirlərin olacaq. Vəcə an-Nəbi sallallahu əleyhi və Ansar, təbəələhum və zekərhum bi ni'məti bihə badə İbn Kesir Rəhmullah bu ayələrin təfsirində buyurur və bundan sonra yəni bu baş vermiş fitnəli evdə Peyğəmbər (s.ə.s) onların yanına gəlir və onlara Allahın İslam olan üzərində olan Allahın nimətini rişeyidər olaraq onların yanına İslam nimətini onların öncə hansı çatışmıçlıqda hansı düşmənliklərdə olub, sonra necə qardaş olduqlarını olan yadına salıb və onlar haqqə qayıdırlar, yenə birləşirlər və bir-birinə görüşürlər və yaxın olurlar. Wa feşalat və bəqa bu planı da, bu hiylələri də boşa çıxır və müsəlmanlar bir ümmət olaraq, eynənə vahid ümmət olaraq qalarlar. Allah Taala amr ehum bil-ijtimaa ala al-haq bil va nahahum an al-ikhtilaf va al-tafriq. Buyurur uk shex Allah Taala müsəlmanları birləşməyə haqq üzərində olmağa çağırıb. Həmçinin onları ixtilaflardan, firqələrə ayrılmaqdan, parçalanmalardan qadağan edir. İndi ki Allah Taala Al-Imran surəsinin 105-ci ayəsində buyurur: وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاقْتَلَقُوا مِنْ بَعْضِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Hak geldikten sonra beyinat yani hak İslam geldikten sonra parçalanan ıslakot şen keçler kimi olmuyun وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا o keçler kimi olmuyun hansı ki teferrakوا parçalanırlar وَاقْتَلَقُوا İslahat şüblə, diyyətə şüblə, bundan sonra gəldilər, bəyan olduqdan sonra, sonra, onlara haqq çatdırıldıqdan sonra. Hətta yani, Allah təbəyyurur, Əl-İmrân surəsinin 3 ayəsində Allahın isindən, yani Allahın dinindən möhkəm yaxın parçalanmayın. Kürün bu ayələrə Allah Allah bu ailədə qadağan edir, haram edir bizə parçalanmağı və əmr edir nəyi? Haqq üzərində birləşməyi birləşməyi lakin haqq üzərində və ətəsimu fi həblilləhi cəmiyyən həblillə, yəni həbl, ip deməkdir Allahın ipi yəni Allahın dini Allahın dinindən yəni haqdan, Qurandan və sünnətdən mühkəm yaşam Ətrafına birləşin. Və əmr edir ki, parçalanmayan. Və qəd şər ələhum, Subhənəhu, əl-iqtimaq fə ədəi l-ibadət, fəl-salət vəl-siyam vəl-həcj və tələbəl-ilm. Həmçinin Allah qələqələ əmr edir, şəriyyət edib müsələmanlara bəzi ibadətlərlə birləşməyiz. Necə ki, namazda, həmçinin orucda, həcdə, ilm tələbində və səirə verinəcək şahidi elin tərəfində məsəlmanlar belə birləşir. Həmçinin tərz namazlarının məsəlmanla birləşdirir. Və sair ibadətlərlə. Və Nəbi sallallahu alayhi və sallam kana yahustu ala ijtema'il muslimin və yənhaahum an at-tafriq və al-ikhtilaf. Efərməsas birləşməyə çağırdı, onları islaha düşməkdən, firqələrə parçalanmaqdan qadağan edirdi. Və canə sallallahu sallam yox bir xəbəran məna hul al-hath al-ijtima və yənha an at-tafriq. Həşəm məşəm olaraq xəbərlər, yəni hədislər söylənirdi, onları birləşdirəcək və onları parçalamaqdan çekinəcək kəs kimi. Vaxtında <gülüyor> da Fəkəmə yoxdur bi xudutin, e, bi xudut-i stəfriq ümmə təmə xəsələ li uməmin qablə, e, qabləhə heyt-i qal və cir, e, buyurur ki, e, Məsəl öz ümmətinə, bu, yəni, müşəhabələrə, bu ümmətdə də parçalanmalar olacağını xəbər vermişdir. Necə ki, özündən öncəki ümmətlərdə də parçalanmalar baş verib. Necə ki, bəyənməsin, bir həzirə buyurur, fa innahu man ya'ish minkum fasayara islahan katira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati ulafa'ir rashidin ay mahdiyina min ba'di ki fa innahu man ya'ish minkum kim yaşayacaksa yani sonra yaşayacaksa fasayara islahan katira o Yəni, çox parçalanmaları görəcək, müsəlmanların birbirinə qarşı olan ixtilaflarını, ziddiyyətlərini, parçalanmalarını görəcək. Fə aleykum bi sünnəti. Bunun baş verəcəyini öyrətdikdən sonra, fəyəməsəm, müsəlmanların o vaxtı bu firqələr, parçalanmalar, ziddiyyətlər, qarşıdırmalar yanına zaman nə edəcəyini öyrətdi. Və buyurur ki, fə aleykum bi sünnəti. Sizə sünnətimlə yakışmağı əmr edirəm. Və sünnəti xüləfəyir, raşidin deməkdiyini minbəli və həmçinin xəlifi raşidlərin sünnətindən yapışmağı əmr edirəm. Yəni, məsələn, baş verəcək fitnələri, baş verəcək ixtlaqları bəyən etdi öncə və sonra ondan çıxış yollarını. Müsələman necə olmalıdır? Özündək necə formalıdır fitnələrindən rahatlaşdıqda? Hansı münasibətləri vurmalıdır? Buyurdu, aleykum bir sünnəti. Siz sünnətimi əmr edirəm. Sünnə Əhəmçinin sonra buyurduk, Rəşidi xəlifələrin sünnətindən, yəni kimlərin? Abubəkir, Ömər, Osman Ali, Allah onların hamısından razı olsun onların sünnətindən. Bundan sünnətləyəm, məsələn, başqa belələcə buyurur. İftaraqatı l-yəhud alə ixtə və səbi'in səbi'inə firqə və istaraqatı l-nasara alə itnəni səbi'inə و سَيَفْتَرِقُ هَذِهِ الأُمَّةُ عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قُلْنَا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي بُنَا ÖNCESİ HADDİ EBU DAUD VE TİRMİZİ RİVAYET EDİLDİĞİ, HEMŞİNİN TİRMİZİ İSNADI AMA BU HADDİ İndi e, söylədiyimiz son anstəyə onun tərcüməsini oxuyucuq. Bu hədisi həmçinin imam firmizi və həkim rəva ediblər. Hədis, səhin e, Bu hədisə fəhəməsən buyurur ki, yahudilər 71 firqəyə və müsəlmanlar 72, 72 firqəyə parçalanıblar. Hristiyanlar, e, bağışlayın, xristiyanlar 72 firqəyə parçalanıblar və e, mənim ümmətim 73 firqəyə parçalanacaq və onların hamısı cəhənnəmdədir birindən başqa. Və buyurulur ki, səhabələr səhabələr buyurur ki, biz soruşduq: "Ey Rəsulullah, o, o hansı firqədir? Yəni o bir dənə cəhənnəmlik olmayacaq firqə hansı firqədir?" Və Peyğəmbər yəni, buyurdu: "Mən kənə alə misli mən misli mə anə ali əl-yom al və əshhabi." Mənen bu üzerində olduğum, yəni ha, üzərində olduğum dinin üzərində olanlar, həmçinin səhabələrim, peygəmbərsizəm və səhabələrin hansı dinin üzərindədilsə, o din üzərində olanlar. Dini o cür yaşayanlar və yeranlar. Onlardır həmin cəhənnəmlik olmayanlar, yəni cənnət yolundakılar. Bu hədisdə dəlil var birinci, Yahudların və Xristianların parçalanmasına İkinci, müsələmanlarla parçalanacağına fəyəmələsən buyurmuşdur, parçalanacaq və bu baş verir. Allah bilir, Kamil bütün yəni 73-i qəyə baş verir, yoxsa hələ davam edir, Allah bilir. Həmçinin bu hədisdə dəlil var, fəyəmələsən və onun səhabələrinin yolundan yapışmaq. Yəni, fəyəmələsən sünnətindən, səhabələrinin fəhmi ilə. Bu hədis açıq aydın dəvəzədir ki, fəyəmələsən sünnətini istədiyimiz kimi tətbi etmək olmaz. Ya yani, yalnız səhabələr necə anlayıbsa, necə başa düşüb-sə, necə tətbiq edibsə, onlar kimi qəbul etmək lazımdır. Onlar kimi başa düşmək lazımdır. Tapına sözü oxuyur. "Vaqad vaqa ma axbara sallallahu əleyhi və səlləm fa tatarqatil ümma fi awaqir əsri səhabə və lakin hada tefriq lam li'sri kətiran ki, şeyx və e, Peyəmbəs həmin buyurduğu həmin təfriqə, həmin parçalanma baş verdi müsəlmanların içində və səhabələrin zamanında, səhabələrin zamanının ən sonunda ixtilaf baş vermişdi, bəzi ixtilaflar baş vermişdi, lakin həmin ixtilaf müsəlmanların parçalanmasında elə bir yer tuta bilmədi. Yəni, müsəlmanlar parçalanmamışlar və müsəlmanlar qüvvəti, gücü özlərinə qalırdı. O kiçik parçalanmalar, yəni xəbaricilər ortaya çıxsa da və rafidlərin, Yəni, başlanıcı ortaya çıxsa da, lakı ümmət parçalanmamışdır. Yəni, əsas qüvvə, əsas toplu haqq olaraq qalırdı. Yəni, parçalanmalar çox zəif idi, çox kitidir, yenidir. Və hətta bu, ə, yəni, haqq üzərində olanların güclü olması, qüvvətli olması davam etmişdir əfzəl vaxtlarda hamısında, yəni fəzzətli vaxtların hamısında, qurunlarda və fəzzətli qurunlar hansılardır, əsrlər hansılardır, fəyəmə səhəm buyurur, məndən sonra 3 əsr. Yəni, ə, ə, ravi deyir ki, bilmirəm, 2 dedi, yoxsa 3 dedi. Necə ki, fəyəmə səhəm həmin ə, zamanda yaşayanları tərif edib və buyurub ki, xeyrikum, qarni, fümməllədini yəlinəhum, fümməllədini yəlinəhum. Sizinə ən xeyriniz mənim əsrində yaşayanlardır, sonra ondan sonra gəlirlər, sonra ondan sonra gəlirlər. Yəni Peygamə Səhəm öz əsrində yaşayanlardan sonra ikisinin adını deyib, yəni təbinlərin, təbinlər kimdir, sahabələr görənlər və ətbəl təbinlərin, ətbəl təbinlər, yəni təbinləri görənlər və hətini rəvatiçə buyurur ki, mən bilmirəm, Peygamə ondan sonra daha bir dedik yoxsa yox. Amma şəhk yoxdur, öz zamanda yaşayanlardan sonra birini deyib, bu qədər. ان شاء الله غداً سوف نستمر سبحان الله وبحمده لا إله إلا أنت أستغفرك